Det finns ett mål, en liten grop där alla, är. det finns en malle. Men ni får aldrig mejta. Ni får aldrig inna Så, Det är inte så svårt som man kan tro. Det är Oj. inte så svårt som man ska tro, säger Oj, du efter vad... att du har misslyckats. Oj, vad blått du blev. Vad menar du? Jag, jag sa så väldigt högt så att ljudvågorna blev väldigt blå. Mm. Ha inte mycket så himla, himla nära. Du behöver Nej. inte ha den i munnen, du kan ha den framför. Jag har den 30 centimeter ifrån ungefär. Nej, 20 kanske. Jag vet inte vad som är lagom. Jag vet inte hur man hanterar en mikrofon riktigt. Jag vet att ljud, mycket hon tar upp ljud, vet jag. Ja, men alltså ska man ha du... den i närheten av ljud. Du var ju jättedålig på det i avsnittet två tror jag det var. Lyssnade du också på det? Och att du i slutet bara inte använde mikrofonen Nej, det var avsnitt 3. Avsnitt två var, var bra. Var det 3? Okej, okay, ja. avsnitt 3 då. Men mm. då du i slutet bara inte ville använda mikrofonen längre utan du bara gick därifrån så ja, stängde du av du, den och bara, du, jag vet du, inte kick. vad. Jag är ja. ju ingen superhjälte direkt. Så oh. jag kan ju inte allt. Nej. På tal, <laughs> på tal om superhjälte. Superhjälte. Vad på talandet? <laughs> har, du, har du ta, hört talas om stålmannen? Stålmannen? Ja, mm. men jag har inte riktigt förstått vad han är eller vem han är. Han har en dräkt med ett S på magen. Ja, men kan, det vet jag. Och det är han kan hoppa ha och så. As högt. Kan han? Är det, inte han inte. är det inte han som heter Superman på engelska? Mm. Jag tycker det är en väldigt dålig översättning. Är det den officiella översättningen står Stålmannen för då är den ju väldigt dålig. Jag kommer ihåg att det fanns en barnskiva, så det fanns en låt som gick Super super super man. Okej, okay, konstig barnskiva. Jag alltså... lyssnade på så här Smurfhits när jag var liten. Ja, det gjorde inte jag. Men de tyckte jag var bra. Jag lyssnade på mammas typ 10 år gamla skivor som hon har haft dagis tror jag. Mhm. Mm Typ, stoppa inte köttbula i näsan Markus, du får mm. inte stoppa köttbula i näsan. så där, så där, sätt där, så där, så där, och sånt här. Mm, exakt. Det var inget. Det här var superman med i alla fall. Alltså, superhjälte hade ju varit bättre översättning än Stolmannen. Superhjälte. Ja. Inte supermannen då. Nej, superhjälte. Dundergubben då Vad sa du? Dundergubben Dundergubben Dundergubben, det låter någon som har en dunk med sig nej Jag tycker, det, det, låter en, en, tycker det låter som en dealer, det är skitkul För då vet en, man inte riktigt om han ska lange Eller om han ska rädda världen det är dealer, uh, Eller dundergubben låter Eller en gubbe som är dynamit är Dundergubben liksom typ, Dynamit ja. är dundergubben mm, typ. Jag tycker det är ett bättre namn på honom Bättre än stålmannen i alla fall Dundergubben Mm. Men alltså, alla de här suppjäterna, vad de? Mm. Det var ett ja. Tror jag väl. Mm, det tror jag. Jag är inte så bra på suppe. Jag vet att det finns så här. Uh... <snar> Men nu är jag tillbaka. Kan du kolla så att det spelar in från mikrofonen? För annars måste vi nämligen börja om igen. Ja, men det gör det. Jag ser att det spelar in från ett mikrofon. Är du säker? Ja, jag är säker. Okej, okay, vad bra. För nu låter det högt. Och nu låter det mindre högt. Okej, okay, vad bra. Det jag skulle säga var ju att jag har inte så bra koll. Jag vet att det finns här olika universum och sånt för superhjältar, har jag hört. Så alla lever inte i... Nej, men jag vet inte hur det funkar, men det är något så här... Men den här kryptoniten, vem är det som behöver den och var får han tag den? Det var inte det jag pratade om just nu, utan det som jag tänkte på var de här universumen som då det okay. utspelar sig. Jag tror det har något med vilken studio eller vem det är som har gjort serierna eller något. För att det finns ju de här filmerna, alltså det finns ju filmer som är typ Superman, Batman, Iron Man, bla bla bla. Och så finns det sådana här äh, samlingsfilmerna där det är massa superhjältar med. Ja, oh, oh, Avengers. Ja, exakt eller något Inte Adventures Vad heter den då? Avengers Ja, uh, Avengers Jag vet inte, jag har kollat på film Utspelas det i en eller annat universum? Nej, men de, då är de ju flera stycken Så då är de väl i samma universum Men jag tror det har varit beef om det där jag innan Jag visste ja, Är det inte alla på inte jorden har... med människorna? Jo, men det Alltså, du är ju trög nu För att filmer Alla filmer utspelar sig inte i samma värld Förstår du vad jag menar? Alltså det, är kul, alltså det finns ja, ju fortfarande Ja, även om så den... du menar att alltså ja, du menar att bara för att både Stålmannen och Spiderman utspelas på jorden så betyder det inte att de är i samma tidssepok. Ja, typ tidsepok, Eller Alltså snarare värld, alltså tänk tänk som så här parallella universum. Alltså där fast ändå parallell jord. Ja. Fast För att, att fast stålmannen de, vet men, väl inte Att Spider-Man har existerat Nej existerat men du lyssnar ju inte Tänk, alltså Vet du hur parallelluniversum funkar Eller alltså teorin kring det Att så här saker Ja ah, just det, att det finns en annan värld samtidigt att mm. någonting utspelar sig Ja det, som, det, det saker är saker annorlunda det kanske Fast något jorden kan fortfarande se likadan ut Och det kan fortfarande vara så här: Samma människor bara det att det blir hända en annan sak Ja typ så För så är det ju, alltså, Säg någon annan film bara Titanic Titanic utspelar sig ju inte i Supermans värld. Alltså, ti, ti, eller Superman finns ju inte i Titanic. Mm. Nu tycker jag att vi överanalyserar det här lite. Nej, men det tycker jag inte. Jag tror att det här är så här en normal, rimlig fråga. För att superhjältar finns ju... Alltså, vissa finns i samma universum. Jag förstår att de är med i samma film ibland. Men jag tror inte alla finns i samma universum. Men, För att jag tror bara att att de som är från typ samma... Eh, så här, de som har skapat samma superhjältar Bara vill att de superhjältarna ska vara med i deras universum Jag räcker upp handen Okej okay. Har jag tillåtelse att prata nu? Det har du väl hela tiden Ja men utan att, att Brytas för jag tror det är lite jobbigt mm. I alla fall Nu har jag börjat säga i alla fall mycket Jo typ NCIS och typ CSI mm -hmm. De tv-serierna Korsar ju varandra ibland Och typ Hawaii Five-O Det är lite fräckt Mm -hmm. Att de kommer in och gästspelar så att det är ett dubbelavsnitt mm -hmm. så avsnittet borde sändas typ CSI och NCIS. Mm -hmm. För att typ få båda få mer tittare så det är lite effekt faktiskt. Mm -hmm. cool. men så är det lite i Avengers då kanske. Ja, men precis då kanske man tänker åh finns det en Wonder Woman film eller ja, den kanske jag borde se. så är det att fann. vissa andra superhjältar är med i andra superhjälte filmer eller något. Ah, som den här tecknade superhjält filmen. Kommer du ihåg det? Nej. Jag tror det släpptes en tvåa. Okej. Okay. Är inte en tecknad, en animerad menar jag. Okej. Okay. Mm. Det är i alla fall olika superhjältar som har olika superkrafter. Mm. -hmm. Har du sett några av de här filmerna? För jag har ju inte sett några superhjältefilmer. Ingen, Har du ingen? Jag tror jag sett Iron du... Man första. Jag har inte sett Iron Man. Jo, men jag har sett lite... Lite. Batman har jag sett. Spiderman. Bara mm, enstaka ja, för många år sedan. Så ja, jag har, så har jag sett det. reklam om Adven Adventures, Adventures. Eller vad den heter. Ja, okej. Okay. Och så vet jag att Stålmannen har kalsongerna utan på. Ja, Det är mer än vad jag visste. Men kort. Men det är du tyvärr hur stålbandet ser ut. Han har ju kalsongerna utan på. Jag har inte förstått fantomen dock. Är han en supjälte också? Han Nej, det är fantomen. Awww. Alltså, han är ju inte med bland de här andra supphjälterna, va? Det finns väl en låt. ingen har sett fantomen utan kläder? Men tycker du att han är oskuld? <laughs> jag vet inte det lite. Alltså mycket snuskiga barnlåtar det finns ändå Jag vet inte, jag vet bara att fantomen oh, har så här konstiga oh, Vad är det är skönt att vara naken Svänga snabben Alltså det är också en barnlåt Jag vet inte, han kanske också är med med de här andra Jag har ingen aning men... Det är samma sak när vi, när vi var små i skolan så kunde vi leka Vem är rädd för svarte man? Va? Inte jag Men du har ju gått i en skola, det märker jag För du säger massor massa rasistiska saker hela tiden Så du är ju uppväxt Jag säger bara, vi lekte i skolan Och var, en, var bokstaven N kunde stå för på alfabetet på väggen i skolan Ja, men det är det jag säger Du har ju gått i en skola där ni leker Vem är rädd för svarta man? Och så kommer stackars Mohammed där och bara Men jag vill också vara med och leka Och alla bara springer från honom Det är liksom inte schysst Nej men man reflekterar inte så mycket över vad det betyder. Nej, nej och det är helt okej. Okay. Fast man skrek ju så här. Det var ju, det var ju så här, vem är rädd för svarte man? Och så skulle man skrika, inte jag. Då var man ju inte rädd för svarte man. Utan då när man, man sig svarte man. Nej, och men ni problem. gjorde det ändå till en grej. Ni skapade en segregering. <laughs> att man, alltså det var liksom rimligt att vara rädd för svarte man. Alltså att det var en grej. Jag tror att jag gick för typ lätt tio år när jag såg en svart människa första gången. ja. <laughs> Men det är okej okay. alltså Så sa mamma är... att de var adopterade För jag kallar dig hela, Jag kallar dig rasist hela tiden så fort du gör något rasistiskt Men alltså jag tror inte du är det, jag tror bara du är lite dum Eller alltså du har bara Fått såhär massa rasist <laughs> Massa rasist <laughs> intryck i ansiktet ja. som barns ben och så Fast bara Du vet inget bättre Fast jag har ju hört då att Nackdelen med Somalier Är att de tar med sig kläder och sånt från sina hemländer mm. och i de kläderna så kan det fastna små kackelackor eller små barn. Mm. Så de tar med sig kackelackorna till Sverige och helt plötsligt så tvättar de i den allmänna tvättstugan. Och då sprids kackelackorna till fler lägenheter så det måste saneras. Det var också lite rasistiskt. Och det blir ju inte bra. Fördomar, ja, men på det, när man, det är bekräftat det är inte fördomar, det är bekräftade generaliseringar. Att det blir ofta så när det är just Somalia. Nej, det är inte Och sant. Och det förlorar husvärdena på så då vill inte de hyra ut sina lägenheter till Migrationsverket. Jag tror inte det är sant alltså. Nej. Det är kanske... Du har väl min källa som jobbar inom fastigheter fel. Ja. Mm. Eller så är din källa som jobbar inom fastigheter också rasist. Och så, ja, så händer det en gång att det I vara. ett hus där det just hade flyttat in Somalia Nej, det som är hänt flera gånger faktiskt Ja, en gång, för man säger alltid att det har hänt massa gånger När man berättar saker som man vill ska gå fram Liksom mm. Men det som jag vill säga mm. Är ju att dragkampen Om Virgil van Dijk 26 år gammal är över Mittbacken har, mittbacken har nämligen Ska vi på för Liverpool nu Eller är... Liverpool, nu är det inte basket Nej, det här är fotboll. Men det poppade upp på Aftonbladet plötsligt så att jag läser det nu. Det, vi är väldigt på nyheterna nu. Fast om vi släpper podden nu om två minuter så kommer vi vara väldigt snabba med de här nyheterna. Jaha, jag har ju inte jättenya nyheter men jag har ändå lite intressanta Saken nyheter. Saken är ju att han är den, han, han slår rekord. Han blir den dyraste försvararen genom tiderna. Att säljas. Aha. Vad hette han? Uh, Virgil van Dijk tror jag är holländare. Spännande. Jag kan i alla fall berätta, berätta att ordet cringe är ett av 38 ord som valts in av språkordet till nyordlistan 2017. Okay. Ordet som väljs in mm. behöver inte vara nya, men ska vara ett tongivande under året. Mm. Andra ord på listan är serieotröret. När du ser på en tv-serie du lovat att se med någon annan. Mm. Fejkade nyheter och alternativa fakta. Och så är det en bild på Donald Trump. Det är fejkade nyheter, ett nytt ord. Fejkade nyheter och alternativa fakta. Är det ett, det är ett nytt, nytt det. ord? Ja. Oh, För då har man, man har bara nyheter. tagit ordet nyheter och ordet fake och slagit ihop dem. Det känns som opraktiskt. Och människor i Sydkorea äter mindre hundkött. Och många hunduppfödare stänger sina verksamheter eftersom allt fler betraktar hundar som husdjur istället för mat. 70% av sydkoreanerna äter inte hundkött, men bara 40% tycker att det borde förbjudas. Mm. Oj, nu slokna. Oj, oj, oj, oj. Aha, det var det. Jag hörde snö och lyftar i mitt hörlur för att jag kollade snö. Mm. -hmm. Nej men, hade du haft någon superhjälte som idol när du var liten? Nej. Har du någonsin velat ha en superkraft? Jag läste Kalla Anka Pocket. Men han är inte direkt en superhjälte så att... Ja, jag fick läsa Bamse, fast jag läste aldrig Bamse. Det var min bror som läste Bamse. Jag läste också jag Bamse när jag var inte. ännu lite mindre. Jag tror att min bror slutade pin pin min. min, min Sluta. Prenumerera. Bamser. Du är inte Slutade så. Jag får bara lite för sent. Okay. Du kan vara dålig på. ord okay. Har du aldrig liksom vilat ha en, Ja, vilken typ av kaffe du har, sånt här? Hej. Jag drack. Förlåt. Um, men det är väl klart att man alltid vill ha superkrafter, eller? Nu ville jag ju fortfarande om jag kunde. Vad vill du ha för superkrafter? Nu. Mm. Uh, jag skulle vilja kunna Laga mat Jättesnabbt <laughs> Laga mat jättesnabbt ja, alltså jag bara... det Är det den första superkraften Du skulle vilja ha om du kommer på någon ja, Men det tar sån tid att laga mat Om jag bara kan lägga typ En kycklingfilé i stekpannan Och så är den perfekt stekt på en gång liksom. Jag bara lägger makaronerna i vattnet Och så bara Ja men alltså snabbnudlar. Vakuumförpackad mat. Äter inte. Som att man får i flygplan. Äter aldrig nudlar. Varför? Oj, sorry. Uh, varför ska jag göra det? Det är inte så gott. Det är inte så gott och det är inte så nyttigt va? Jag tycker det är gott. Ja, kanske. Jag vet. Nej, alltså, jo det är väl helt okej okay, men det känns som så himla näringsfattigt att bara äta nudlar. Ja. Och jag försöker men det är ta hand om mig. Ja. det fast det är ju inte direkt alltså för att du måste ju det. äta, alltså om jag skulle behöva äta min mätt på nudlar skulle jag behöva äta 22 paket och då spelar det ingen roll att ett paket kostar 5 kronor styck för då får jag fortfarande lägga typ så här mycket pengar Så du måste äta, äta mat som väger mycket alltså, jag, tung mat alltså, Jag måste ju få i mig mycket mat Du måste få i mig den näring jag behöver annars blir jag ju inte mätt Alltså om du börjar göra mat i ugnen, då kanske ditt matproblem försvinner för då kan du liksom göra andra saker samtidigt men jag gör ju andra saker samtidigt när jag steker och sånt också. Mm, typ Instagramar. Men jag är ju väldigt begränsad Jag kan inte gå till gymmet samtidigt till exempel. Oavsett om jag gör mat i ugnen eller... Nej, men bara. du kan vika tvätt. Men, det, tvätt. men tvättar, det brukar jag... Kolla på NBA. Mm, det gör jag ju alltid. Vi har ju förlorat tre matcher i rad nu. Rockets. Ja, det är därför det har varit tyst på basketfronten. Mm. Vi förlorade mot både Lakers och Clippers, båda eh, uh, Los Angeles-lagen. Angeles Harden han gjorde 51 poäng i båda matcherna och ändå förlorar Rockets. Chris Paul ja, skadade det det, sig i första är ju matchen. Om det blir en tur så blir det bara ett poäng. Eller? Nej, mm. du kan ju fortfarande ingenting om basket så det är jättekonstigt att du håller på att uttala det. Ja men Jag vet att man får mindre poäng om den studsar i fyrkanten. Nej, och sen typ av... Nej. Det är inte sant. Nej. Du vet ju inte alls någonting. Du kan inte säga att du vet någonting när du inte vet det. Ja, men jag vet. Ska jag berätta hur det? Alltså, när jag gör... trodde att jag visste När du gör mål i basket. Om man ska säga så, gör mål. När du liksom tar poäng, då får du två poäng. Om du gör. Alltså, om du skjuter i karien från långt avstånd. tillräckligt långt, då får, man mer. Då får du tre poäng. Ja, men jag visste ju men det Men om du gör mål när det är straff Då är det ett poäng Men annars så är det alltid två poäng Eller tre poäng Det är bara på straff som det är ett poäng mm -hmm. Straff Free throw heter det Jag vet inte vad man ska kalla det annars Men jag tänkte att du skulle fatta <coughs> Lång av Långt avstånd Två poäng Tre Kort avstånd, Tre poäng okej. Okay. Varför får man så jävla mycket poäng i basket? Varför inte? Det är för att det ska finnas tre olika nivåer För det är väldigt lätt att göra poäng på free throw Alltså när du har blivit faulad Då är det lätt att göra poäng För då får du stå ensam och bara skjuta Så då förtjänar ja. du inte mer än ett poäng Och då eftersom att det är svårare att göra poäng När du typ springer runt och bara spelar Då måste du få två poäng för det Och sen för att det är ännu svårare att göra poäng På så himla långt avstånd Då måste du få tre poäng för det ja ja, men det var så vi spelade i skolan också Nej, det var ju uppenbarligen inte så Ni fick ett poäng om den stutsa. Så ni hade ju mm, jättedåliga man, regler, i visste inte Var det tror jag att man fick mindre poäng. Ja, men då har ni hittat på era egna regler. Okej. Okay. Det för sig, ja, jag vill ju ha gått lite speciella skolor. Du mm. har ju gått det, ra till rasistskolan. På det är konstigt att ni spelar ja. basket i rasistskolan ens, eftersom att det är en sport för... Vi <laughs> slutade även här på högstadiet, typ, om det glädjer dig. Oh, vänta, vänta. Wow... Vadå? Oh, vad gjorde du nu? Öppnade du en snäpå en snickrej? Nej, inte alls. <laughs> vad gjorde du då? Nej, vad är baskettröjor. Hade hon det? Nej, men det är basketröjor. Alltså, det är ingen som har dem på sig. Det är bara Åh. Uh -huh. oh. <gasps> Nej! Martina Thun slutar som programledare imorgon passar i PT. Vem då ser du? Martina Thun. Uh. Okej. Okay. Det är hon Martina. Okay. 11 år. Oj oj oj. oj, oj, oj. Gå över till P4. Hon är ingen superhjälte direkt. Jag köpte ett <laughs> nytt, en ny eh, jersey då, Basket. Alltså vi får basket som ett eget ämne. Men jag har ju gjort... Nu ska vi prata superhjälte. Jag har ju tagit upp mitt basket även här mitt i. Jag köpte en, en röd Cavs Irving tror jag. Ursäkta, jag du det på Rockets. Jag gör det, men jag tycker fortfarande det är kul att ha massa tröjor från olika spelare som jag tycker är stora. Och jag tycker oh, att är Irvingen... Är äkta då, inte bara köpa på Gina? Ja, ah, det, det, alltså de säljer inte basketlinjen på Gina, tror jag. Uh, jo, uh, Big Book. Nej, Jo, <skratt> ja, Gina. Men, jag tror ah, jag, jag förstår vad du menar för någon nu. Nej, men ja, ah, det är äkta. Det är inget... Ah, ja, där är det. är inte liksom, go Lakers. Nej, det är ingen sånt där trams, utan det är en rimlig... Det är en swingman den här gången. Så det är ingen autentisk kategori. Och det är ingen replika. Han är en swingman. Men det swingman. Basketlinnen finns i, alltså de så här, NBA-linnen finns i tre kategorier. Typ. Det finns antingen en replika som är den billigaste kategorin. De är lite sämre kvalitet. Och så är det bara tryckt med sådär. Replika, det låter som någonting som är kubus Nej, det har ingenting med det att göra. Lyssna så förklarar jag. ju Då är det så här tryckt text alltså siffrorna och allt är tryckt med svart typ. Jag vet inte vad det heter. Alltså det, det känns som plast på liksom. Ja, jag förstår. Uh, på en swingman så är det mer så då är det sytt på så här, förstår du? Alltså grejerna är det är högre kvalitet och så är det lite annorlunda tyg och sånt. Sen finns det authentic som är den dyraste kategorin och det är så likt matchtröjorna som du kommer. Mm. Kan man köpa matchdar ju också, gamla, det måste man ju kunna Säkert, men tror jag att det är svindut. Alltså, om du ska ha sånt som typ en spelare haft på sig i en match Så får du väl betala svin mycket för det Det brukar de låta ut ibland på så här äh, I matcher Nej, För att Shit. NBA är ju i USA och USA är fett hype på allting Så att en basketmatch, man spelar aktivt i 48 minuter Men matchen tar två timmar och en kvart ungefär Uh. För det är så mycket cheerleaders och sånt. Det är cheerleaders och dansare och sånt. Fast det är egentligen alltså det är mycket olika time-out sportare, och sånt, så, vissa... så det är rimligt. Men, ja, men... man har ju alltid massa ja, Det är som handboll och, och inte som fotboll. Ja. Uh. handboll så stoppar du i tiden. Ja, uh, precis. Det gör man i basket också. Ja, uh, hockey hockey. Uh. Men det gör man i basket, ja. Och då stannar man tiden och då händer det så mycket grejer. Och då ibland har de så här, spin the wheel for a prize. Och så får man vinna. Och så mm -hmm. är det så här bara, oh you wanna sign jersey from... Janice, antikoplar du på turkom på? Vet du vem Sara Sjöström är? Ja, hon simmade. simmare. Simmerska. Mm. Hon gav ju bort en av sina typ EM eller VM guldmedaljer. Mm, jag hörde. Som hon var men, Till en random tjej. Men var det... Och, det. Ja, men det, var det. Men var... Hon kunde ju skänka den till musikhjälpen. Det var istället. ju någon annan Så som gjorde det först. hade kunnat buda hem den. Sara Sjöström gjorde... Alltså, det var väl någon annan på det... Det var på VM tror jag nu, nyss va? Så var det någon annan jag som gjorde det, för det först och Sara som bara bajta. Ja men jag tror att folk som har fått typ silver eller beomska bort dem vet du om fick guld och gav bort? Eller kanske inte fick? Jag tror att det var ett guld de gav bort. Mm. Ja. Men jag menar, tänk om man hade skänkt det typ till musikhjälpen eller någonting så folk kunde aktionera ute så att pengarna kunde gå till något beomska. Man ska inte köpa inte. medaljer. Nej men det finns ju effekt. Så, så, för att vi, kan. vinna vinner egna medaljer. Mm. Slut, var så? Har du några medaljer? Och, ja, eller jag har inte kvar några, men jag har fått massa. Vad då har du sålt dem? Nej, men jag har gett, gett bort dem min, Jag tror mm. min syster har några av dem hemma hos sig. Var det hon lilla jag såg på snap? Säkert. Ja, oh, skilt. Är du hennes förebild? Oh. Tvärtom. Jo, är det så man säger. Hon är ju inte min förebild, eller fall hon är sju år jag gammal, är det, jag vill inte som hon. Har du ju lärt henne att dansa? Nej. Nej, för... För att jag bor ju inte med henne. Nej, men du har ju varit med henne på jul och kan du lära henne att dansa? Nej, jag orkar inte. Jag gör annat på jul. Sitter och beter mig. Ja, duktig du är. Mm. Och inte håller på att tramsa och, och jular mig. Mhm. Ja. Och släktkalas och julklas är för långa för att jag ska åka bli Har du sett min jag tror Jag la mm. upp den på Snapchat förut. Ja, det är ett bara jävla vanligt basketlinje, ja. Ja, oh, precis. <laughs> det såg ju ut så, förlåt. Ja, exakt. Ja, det är en mage som du inte tar gärna syns på så mycket. Det är inte den bilden jag menar. Sen står det Cleverland. Det är så Cleveland. står det Cleveland, ja. Irving spelade ju där förut. Han spelar i Celtics nu, men han spelade i Cleveland förra året. Och så. Celtics. Boston. Celtics, Luråter, om, Alltså, Storbritannien. De har en liten sån här... Deras maskot är... En, vad, vad heter en sån där grej? Ja oh, en sån! Du vet... Zach Patrick's Day, gubbe. Ja... ja. De är ju gröna, grönt är deras färg. Nej, på igen. riktigt är det sånt praktiskt. Ja. Super Mario. Nej, inte Super Mario, men en sån här... Vad heter han, typ Pyssling eller något? Fast han heter inte så, tror jag. Men, Pyssling? Ja. Jag vet inte om han heter så. En dvärg? Nej, men ja, han är ju dvärig, typ men du vet vad jag menar. En sån här som har en par of gold och så. Celtic. Sök på Boston Celtics maskot eller något. Maskot är det. Boston... maskott Haha. Heter det något? Jokeri, en clown. En nörd, en heter det som gubbe något? Leprechaun. Så är ordet. Vad heter det på svenska? För det är som man ska lucky the leprechaun? Jag vet inte. men Jag vet inte vad det heter. Wow! Jag, ska... jag fick ett random sms från sms.se. Fyra nyår som miljonär. Få en nyårsbecent med 200 gratis snur. Och 4000 kronor på nya kasinokom ja. Fick du också det? <laughs> ja. <laughs> jag spela. Så fast jag fick mitt för en kvartsen sedan så jag är lite mer viktig än vad ja. du är. Ska vi spela? Ja, vi gör det. är så som att 200 gratis jag... nu. Ska vi... Fan, ska vi göra det nu? <laughs> ska vi göra det nu vid podden? <laughs> ja, men det gör vi. Jag <laughs> tänker vi vinner. Nej, jag ska det avregistrera mig från. Det här. Jag vill inte få jag med på jag den här sls-listan Då ska vi se. Casino kom. Casino kom. Casino kom. Sen ska jag avregistrera mig. Casino kom. Nej, vad gör jag? Gör du också det nu? <laughs> Welcome bonus. Och fy här alltid. Sen kan man ta ut dem sen då? Nej. Hur gör man nu då? Du har säkert ett omsättningskrav på att du måste spela runt om 30 nu. gånger eller något innan du får använda dem. Äh, så jag ska gå med. <laughs> jag brukar också, jag har också gjort det massor gånger. Använt freeze Uh, ja, för sen så jag bara spela bort allting Som mest tror jag att jag gick från Att ha mina free spins och så gick jag upp till typ så här 7500 Och sen så gick jag in och så spelade jag rätt Och så satsade jag allt på svart Och så blev det rött Men det var ändå så här För jag var tvungen att spela för dem mycket mer Innan jag kunde ta ut dem liksom Jag kunde, jag kunde inte ta ut dem De 7500 utan jag var tvungen Nej, man måste... Alltså, man måste spela om... Alltså, spela runt om jättemånga gånger. Det är det som är så värdelöst. Nej Det är när man inte Nej vad är det Jag tänker att det är asexuell, men nej, jag vet inte Jag tänkte att det var att man inte har någon Fast det är det kanske inte Men gud Är inte det som bisexuell då Vad är, ah, okay. Vad är skillnaden på bisexuell? Men kan du sluta glappa så mycket? Jag yes, sladden hade glappat igen. Ursäkta mig, jag tror det inte var så länge jag försvann. Jag håller i micken så att så slipper sladden glappa. Jag har ju sagt jättemycket intressanta saker. Vad har jag pratat om? Vet inte. Pratar om pansexuell nyss. Panseksualitet är en sexuell läggning där personen känner emotionell dragning till personer oavsett kön. Panseksualitet kan anses som en egen sexuell läggning eller som bisexualitet i bredare form, där många säger sig vara intresserade av personligheten och inte könet. Mm. Oj! Tidig parsexualitet är ett svar på Sigmund Fjörgids teori om poly polymorf perversion. Mm. Fan, det fanns sedan på Freud-tiden och nu är det med olistan Det tog lång tid mm. Nu spelar jag in håller i micken och ska registrera mig på kassen. Användarna Om du sitter och fokuserar istället och tittar på dina ljudvågor och sånt så märker du typ när micken hoppar ut och grejer ja oh, det är sant att jag håller i den nu i du liksom fokuserar på podden istället för att spela på kasino <laughs> kanske vore det vad säger du <laughs> jag hade inte tänkt att du skulle prata du kan få prata lite om superpelten jag, jag pratar ju hela tiden jag pratar om superpelten så ska jag komma på jo jo jo ska jag äta. <laughs> skriv in lösnord. Vad, hur länge har vi poddat nu? Jag ser inte. Kan du kolla hur länge det har gått? Vad ja, då ska inte du ha din öppen så du ser att du gör det. Men jag har min öppen fast jag sitter på långt avstånd från den så jag ser inte okay. siffrorna. 26, 28 minuter och 9-10 sekunder. Okej. Okay. Skapa mitt konto. Ni så nu inte. Yo, yo, yo. Oj, oj, oj, ska jag heta då? Oj, oj, oj. Jag tycker att jag är så rolig. Du, du, du, du, du. Spara Gör insättning Jag vill inte göra någon jävla insättning Jag skulle ju få freeze spins ju mm, Kanske när du gör en insättning Surprise Ja det stod inget om det Haha, <här> lurad Haha. <här> <här> <här> det sa de ingenting om Nej där har du dylen Dubbla dina pengar 4 000. hämta nu Nej karamell snälla Nej snälla Mer lavin Mer info Jävlar nu ska vi se Tomten har kommit och gått, men vi slutar ändå inte över äsken med Vi har lavin, påfyllningar, snö och så här: snöstorm, spinns, gator. Men du ska klicka ner där för, för att se vilken typ av snö. Vi kastar i din. Jag måste förslag. göra en insättning. Förslag. Ja. Säg företagsnamnet Säg vart du är inne och så Så kan vi söka sponsen <laughs> Jag är på kasino kasino. alltså. på Vad får man där då? Fast 200 det... free spins och 4000 kronor Bonus vid sin första insättning Det är det sjukaste jag har hört Vilken <laughs> din 26-27 december. Det är ett perfekt sätt att dubbla sina en julpengar man fått nu. Och använd gården Turkey. Om ni bara alla, om ni tar era pengar som ni fått i jul Och så sätter ni in dem på Casino.com Så får ni 4000 kronor extra vid första insättningen. Hur mycket ska jag sätta in då? Nej, jag vet inte. Dessa meddelar omsats gånger 20 utsättsgränsen för tusen. Exactly. Det är ju massa jävla små ja, regler. Det, det är jag säger. det! är klart att det inte är en bra deal. Då hade de ju inte tjänat pengar på det. Regler, villkor, för, för. och så står det en massa underpunkter. Och så finns det en punkt <laughs> som man kan klicka på för att läsa alla regler. Ja. Sjukt. Hur får jag mina free spins? Du får 40 free spins Jag skulle ju ha 400 free spins dog det, vet du. det 200 240 free spins direkt vid första insättningen Utöver 100% mm. Upp till 4000. 000 Jaha Upp till 4000. 000 Se till att du loggar in varje dag dåligt. Varje dag under åtta senaste dagarna Gud vad dåligt Nej sådär, sådär mycket tänker jag inte jag spela Nej Gud vad dåligt Nej. Gud vad dåligt Ska jag ta bort konto här? Konst och historik. Uttag. Ta bort konto. Det går säkert inte. Mitt konto. Jag vill ta bort det. Fan. Mm. Svårt nu. Tuffa tider. Ta bort mitt namn. Eh. Äh. Alltså. Men kanske de hetsar mig ännu mer med gå med. Ja, skit sams. får börja spela på taget i talet. Wow, det finns en Matrix-spel. Fuck you. Eh, du vann så mycket, du är så mycket. Du tror inte jag på att, att Albin Harvey vann 107 dollar, eller att Prince 0,50, eller att Madison. Så Du är det snygga ha, Du var inte så snygg som du Nej men där då Sen är jag superhjält du skulle vilja ha en och kunna laga mat snabbt Jag försöker kommunicera med dig nu har du natt? Nej jag hörde bara inte vad du sa För det var svårt att lyssna Du pratade om free spin så jag slutade lyssna Jag <laughs> Jag sa, finns det några mer superhjältkrafter du skulle vilja ha än att kunna laga mat snabbt? Klara Henrik kommer ut som pansexuell. Ja. Okej. Okay. Vem blir tjej? Alltså. <laughs> du. Nej, alltså det stod här. Bara Google alltså. Mm, ja, ja. Idag fyller Marlene Dittrich 116 år. Mm, jätteintressant. intressant. Ja. Google spettar för mig. Mm. Vilka mer superkraft skulle du vilja ha? Vänta, jag frågade mig nu. Ja, ja Vilken mer superkraft skulle du vilja ha? Mm, en. Superkraft. Ja, men Eller fler. Mer superkraft än vad då? En att kunna laga mat. just jag sätt. sa det förut. Um, men alla. Skulle du verkligen vilja läsa folks tankar? Jag skulle vilja kunna. Ja, och kunna stänga av dig i fall Ja. <skratt> Exakt. Den här toalettvågen... <skratt> det finns en våg som man sätter på toalettstolen som vet hur mycket man går ner i vikt efter man har skitit. <skratt> ja, det är också en superkraft man vill ha. Så slipper man ha en sån våg om du bara har det som superkraft. <skratt> Ah. Nej men en supergrepp jag ha... tänkte som jag ville ha När jag var lite yngre faktiskt Det var att mm. jag, jag skulle aldrig behöva fixa håret Utan det bara fixar sig själv Åh oh, lilla 40 men det var, Ja det var när jag var 40 så fåfäng Så jag tänkte bara att Om jag bara kunde ha perfekt hår hela tiden Och inte bara så här fixa liksom Utan så här även med längd och allting liksom För mm. att det bara kunde styla sig Och klippa sig och allt perfekt Hade ja, du toffar på benen också? Nej Jo Nej Vadå? Hade inte det kommit till Värmland att de skulle ha tofsar på benen? Jo, men jag hade inte det. Jag valde att inte ha det. Mm, så du var inte tillräckligt fjortis? Jo, det var jag nog. Jag bara valde att Här. ha just inte det. Mm -hmm. Hade du typ uh, tubsockar, inte sportsockar, Med jag byxorna nedstoppade lite? Ja. Mm, uh, det var något mer jag skulle säga. Jo, en superkraft jag skulle vilja ha är att kunna vakna när jag planerar, när jag går och lägger mig. Utan om jag har planerat att vakna sju, då ska jag göra det utan alarm och bara vara. Vilken ansvarsfull glad. superkraft. <laughs> och så ska jag. Och så ska jag kunna sova middag i tio minuter det utan att är bara vakna. Himla ansvarsfull superkraft ändå. Nej, ja, men alltså, det är mitt största problem i livet. Men jag vet inte jag kan vakna liksom. Eller att jag är för dålig på att vakna. Vad är ditt största problem i livet? Uh, mitt största problem in in livet. In i livet... <laughs> kan du inte veta över baden att inte du får komma in i USA? Nej, jag Eller? sa ju att jag inte ville det sist vi pratade. Ja, ah, just det. det är okay. uh, nej, men det är inte mitt största problem. Jag försöker inte ta mig in i USA så himla ofta. Uh, mitt största problem... Nej, jag vet faktiskt inte. Jag har ingen aning. svår fråga. Vilket problem för livet liv du har? Uh, kanske... Ett tag där, när jag var deprimerad så önskar jag att jag inte skulle behöva göra toalettbesök för jag tyckte det var så jobbigt och så onödigt att behöva gå på toaletten när jag bara låg hemma och sov hela dagarna. Mm. Det tyckte jag var jobbigt. Eh, jag hör dig. Jag hej. Jag skulle ha superkraft att jag har en asbra bil som kör asnabbt. Okej. Okay. Och att jag kan köra bil så bra så att jag kan köra rally med den på motorvägen. Det är bara fett. Okej. Okay. Jag skulle vilja ha? Alltså resurser, är rätt nice va? Oändliga resurser typ. Ja. Fast jo, men det är ändå nice. ett nice tag. Typ en gång om en månad om året och oändliga resurser liksom så samlar man på sig det man behöver. Samlar på sig det man behöver så att du har oändliga resurser hela året. Oh my god. Mm. Ja, vad vill du? Där borta? Det låter som att någon som smyknackar på min död fast jag vet inte om det är det. Pratar du med din mor nu? Ja, kommer jag hon. trodde att jag gjorde det. Mm. Men hon sa ingenting. coolt om hon De kommer in och en... Är med i podden Ja, bara... Jag plockade diskmaskinen. Eller typ... Du är en dålig och oansvarsfull människa. Nej, hon är säkert en jättebra människa. Mm... Mm, mm, mm, mm. Ha, nyår, det hade du inte du planerat, du ville bara sova Nej, det var för, eller så. Ja, det var förut mm, Nu då, vad vill jag göra på nu då? Jag vet inte, faktiskt Jag vet ju fortfarande inte direkt så Det jag kan jag ju inte påstå My friend, if you are welcome Fast det är inte så mycket tjejer där, så jag vet inte hur kul det kommer bli för er. Tråkigt. Då vill, jag, då vill vi inte komma idéer, längre. Det kul. Nej, men vi vill inte komma längre om det inte Om det inte är är, ju... är... är det inte Garis där så vill vi inte komma, va? Ja, fast alltså, jag är där. Men jag vill ju inte att du och Mike ska dela för mig, liksom. Nej, taskigt. Jag vet att ni är och bros och delar på det mesta, men... nej nah. Det vill säga, jag fullt, så jag kanske inte skulle bli mig. Nej. Haha. <laughs> Skämt och så vill jag tillägga. Ifall mamma lyssnar på min podd. <laughs> ja mamma, alltså det är ett skämt. Alltså jag lovar. Till upp till Gud. Okej. Har du koll på trollhättan? Ja. Varför då? Eller var du koll på trollhättan? Vad, är, vad innebär det? Jag känner en Att... person där. Ja. Uh -huh. Att det finns ett område, bostadsområde, som heter Kronegården, som anses okay, vara ett av Sveriges mest segregerade inte. område. Och då fick Kronegårdsskola massa pengar. Men då blir de andra skolorna grina och så vad hjälper det oss? Uh -huh. Jag tycker de att det är orättvist. Uh -huh. Det var det enda jag läste i tidningen idag. Ja. Eller fick högläst för mig. Och så finns det i TTL, den tidningen som talat den har. Så det finns en 97-åring som blev nekad stöd av kommunen mm. för att han behöver någon som går ut med hans hund. Mm. Så det tyckte han var jobbigt, att kommunen inte ville fixa en människa till honom som gick ut med hans hund. Sjukt. Mm. mm. mm. Respa lite, vad ska man äta idag då? Har du ätit något idag? Ja Och sluta kolla, nu kollar du snäppt, och kan man fan också kolla snabbt Jag kollar snäppt. jag sitter och skriver ett meddelande på Snap, men jag kan prata samtidigt Cool, jag, väntade, jag väntade bara på frågan. Du frågar har du ätit något idag? Och så väntade jag på frågan vad har du ätit idag för jag var redo med svaret piccadilly sallad i munnen redan. Men sen så istället för att sallad, fråga, du fråga sallad det, i munnen. Men istället nej, det var inte det jag sa. Jag hade ordet piccadilly sallad i munnen för jag var redo. Jag var så ja. redo på nästa fråga. <laughs> men så sket du det och bara herras mig istället bara för att jag satt på Snapchat. Det är, det, är så man, det är ju så det är när man har såna här asperger som Kick har. Att man, om jag ställer en fråga så svarar han bara ja på den. Han kan inte, alltså jag skulle kunna säga så här, om någon frågar vad har du ätit idag, så kan jag säga ja, jag ätit nudlar. Medan han svarar ja, så måste ställa en fråga, som till exempel, vad har du ätit idag? Men nudlar. om du inte frågar, jag tycker inte svara på något du inte har frågat. Det är, är Asperger idag, att man inte känner av sociala sammanhang. Jag känner ju av, och jag förstår ju att det är det som kommer, men jag väntar ju ja, men... respektfullt tills du har ställt frågan. What the fuck, dude? Ugh. Alltså, det är inte kul att på Facebook längre, för det är bara en massa creepy videos. Nej, Och så, nya uppdateringen på Facebook. Ja. Och nya... Nej, nej, nej, nej! Fett jobbigt! Nya Facebook, uppdateringen oh, på, på appen. Ja. Vadå? <laughs> då hej? Vad? Vadå, hej? Varför sa du hej? Jag sa, oh, nej till ditt oh, lilla... För den nya Nej, facebook uppdateringen Låter Facebook-videosarna När man ska hålla, det är ett jobb <skratt> Kolla den, jag taggade på Facebook jag ser. Kolla <skratt> Det är jätteroligt <skratt> Det är två stycken som åker lyft Och det är väldigt svårt att åka lyft En så kallad ankarlyft Som åker är inte ner för en bränt slänt men de på Jo, när man är dålig massa. är det svårt Ja, men då är allt svårt om du är dålig de, de trixa på... alltså? Nej, men de, ja! de håller på att snurra runt Och ska vara roliga liksom <skratt> det, är det, där för de det är inte ens någon snö i släntet De <skratt> ramlar ner I gräs slätt. Wow, man kan nu stanna. Fan vad läskigt. Alltså jag pallar inte Facebook. Fuck ju Facebook. Åh, oh, oh, vad gör han? Usch. Oj, det ser ut som fräger. Det var inte fräger. Oh. Men tyst. Gå härifrån. Jag poddar Vi lyter inte vårt samtal på lika börja idag. Jag vet, jag vet inte. Svår fråga. Svår fråga. Jag frågade vad du hade ätit idag för det Du frågar inte vad jag tyckte Eller du kanske frågar men ja, för mig lät det som Har du ätit idag? Då svarar jag ja Måste så det du på jättegul, mig. Ja. Vet var, varför? Var du Jag tror det är för att båda sitter och gör Massa andra saker samtidigt Ingen av oss har tid att liksom Sitta och bara podda Utan vi sitter och gör så himla mycket annat samtidigt när <går> han att Kolla den jag taggade Det är två barn Som klickar på knappar För att se vem som får en hand med grädde i ansiktet ja, jag ser <här> Ser du så <här> <här> <här> ja, blir självklart. jag jätte Vad arg han blev Han blev själv så dålig Kolla vad dåliga han är. Så blir han jättearg Jag förstår inte Åh, oh, jag måste visa. Er. Jag, ni måste få lyssna. En så Nej, pausa. Det är jag igen nu. Real. Nej, det det inte. Men vänta, har du på massa ljud och grejer i bakgrunden nu? Nej, nej, nej. Men jag ska sätta på ljud i bakgrunden för det effekt. Vet du vad öppet arkivet för någonting? Nej. <laughs> Jävla, vilket lång tid. Ja, jag tänkte, är det det som är på SVT som har. Ja, det är det. Ja, Okej, okay, då vet jag vad det är. Nu ska du få lyssna. Fan, Men jag nu. hör inte genom telefonen. Jo, det gör Nej. du. Nej. Vänta, jag ska höja Max. Nej, höjde ljussteken istället. Höj då! Sluta vara så värdelös. Så. Så. <laughs> lyssna, hör du. Vad som är lite roligt är att klådan kom faktiskt först det Hör inte Hör inte Och, det och kålan betyder egentligen pigga upp mig eller dra upp mig Jag, inte. jag hör ju fortfarande men, inte Men, men det, här är det är det jag säger att man ska Jag släpper dig göra i, i jag, sp jag spelar ju ja. Det här är verkligen en grej som man inte kan kalla böcker. Det går snabbt att göra Vad som är lite roligt är att kolan kom faktiskt först på 70-talet Och det kan man tycka att det är ganska så sent Eller och kolla på det här. Nu platar matsen alltså någonting sånt där. Kanske ni redan vet om. Men, men det här är väldigt smidigt att göra Man ska ha stora feta och göra i, i forma. Det är jättesmidigt. Det kan ni inte också? Hon gör kolat, baka kolat. <laughs> koka Akta dig. Nej, koka kola. Nej, kola. Mm. Jaha, mm. så de coola. Men det låter som hon pratar om jättestark så gör honom inte långa linjer han kan vara riktigt hästar kära du är det så starkt att öronen flan du får taggar det är jobbigt taggar i mig jag taggar min favorit, jag nu jag taggar du det. det ska finnas skala till alla <laughs> Det ser gott ut den eh? mm, vi gör det skala det åh oh, oh. Det här är jättetråkigt. Kan du stänga av video nu? Det här är jätti jättetråkigt. Jag har inget roligt. Jag har inget roligt längre. Det är ingen som ser videon. Nej. Vad fan är det? med det här faktiskt komma in här inne och göra på under men det är bara enda gången du fick komma in och smaka. Ingen annan gång. Okej, okej, men en gång så det Du kan inte sitta tagga mig i massa saker på Även i en Facebook. Facebook. Men han var jätterolig. Okej, okay, förlåt. Ska vi gå och återgå till Superhjältar? Eh, ja. Ja. Mm. Eh, det är det att hon håller på att det ska se ut som kokain som är roligt? Nej, det är, nej. alltså hon pratar. Senare så har hon en sedel och snurrar upp det. Va? <laughs> det är så sjukt för det är mattina. Jag sa ju att det var det som var grejen att hon höll på med kokain. Ja, men. Ja, jag trodde det var grejen med att hon skulle låtsas att hon på med kokain, på som inte gjorde det. Du frågade. Eller ja, du sa ju att hon höll på med kol och sa, kokain. Och då sa du nej. Så det är precis det hon gör. Ja, men jag trodde att hon inte hade gjort det för att jag såg inte färdigt. Jag saknar hästar när jag inte har varit i stallet på ett tag. Jag vet inte om jag ska gå till i stallet eller om jag ska kolla mellan igen. Det kan inte lätt Aldrig i stallet. Det är livsfarligt. Jo, det är mysigt. Jag behöver djurkontakt. Och mm. lugn och ro och natur. Katter. Jättebra djur. Ja, men min katt tycker inte om mig så mycket längre. Mm, det är han tyckte om mig när han var sjuk. Sen åkte jag med honom och nu tycker jag inte han om mig längre. Jag förstår. Fast vi brukar gå på promenader ibland nere i källaren. Täskigt. Nej, ja, han tycker det är spännande. Så gick jag upp på vinden. Och där har man förråd och sånt. Och så såg jag... Så släppte jag bara löst handen där så fanns det liksom lediga för där dörren stod på glänt. Och så bak vid takstolarna upp typ, så fanns det hål in i förråden. Ja. Som katten kom igenom men inte jag så tänkte inte jag på det. Helt plötsligt var katten borta i förråden och jag hade gått in i andras förråd liksom. Och då mm. tänkte jag, vad nu då? Men jag behöver bara släcka lampan och säga hej då och så kommer han efter en minut. jag behöver inte vänta så länge. Jag förstår. Vad brukar du och din katt göra? Ligga i sängen, kramas. Gillar hon om att bli kramad? Liksom. Ja. Skriker hon inte? Nej. Kanske inte krama så hårt. Vad säger du? Kanske inte krama så hårt. Jo. Eller alltså, inte, inte så hon går sönder. Men, oj, vad gör du kramen? Mm -hmm. Shhh, sluta! Du stör. <laughs> så kan du ge henne uppmärksamheten hon vill ha istället. Men inte nu, jag sitter på poddar. Hon får uppmärksamhet hon kan... jämt och ständigt. Jämnt och ständigt var hon där. Och så fort hon inte Jag var att så var hon, köra på -leksak. hon har leksaker. Mm. ska köpa någon Hon har leksaker. Hon tycker jättemycket om sitt snöre. och lekte med det för en liten stund sedan. Mm -hmm. Online-shoppar då? Va? Ja, vad, vad är din åsikt om päls? Alltså djur i kläder. De, det är varmt. Ja, men alltså, är du för eller emot pels? Inget att. Alltså ja, ja, jag så starka åsikter. Ja, Skulle du kunna köpa en vinterjacka som har äkta päls i kragen? Ja. ja. Skulle du kunna köpa en minkpäls? Helt ja. typ i mink. Ja. ja. Okej. Okay. Då är du inte jättemycket emot djurplågeri. Jo. Ja, det sägs ju att Eller nej nej nej, jag ångrar mig. Jag är inte jättemot någonting någonting resten för att alltså jag tycker så här, det är samma anledning som att jag inte Brukar kalla mig för feminist och sådana saker För jag tycker det är så falskt att kalla sig för någonting Och sen inte stå för det egentligen Alltså även om jag står för det och bara Ja ah, men jag tycker det ska vara jämställt och så Så gör ju jag ingenting för att det ska vara det Alltså jag fokuserar ju inte på det i mitt liv Utan jag bara dansar ju istället Och då tycker jag att det är väldigt falskt av mig Att säga att jag är någonting och står för någonting När jag egentligen inte bryr mig tillräckligt mycket För att engagera mig Så på samma sätt så bryr jag mig inte Jag att jag kollar på en söt video på Snapchat på samma sätt så bryr jag mig inte jättemycket om pels för att jag gör ju ingenting för att liksom engagera mig i det. Så därför är jag inte pelsentusiast Så jag ångrar mig, jag bryr mig inte alls jättemycket om jordploggeri. Alltså jag tycker ju inte att det är bra, men jag gör inget åt det. Du gjorde väldigt för lång utläggning om det. Ja, men förlåt, jag ska sluta prata. Du kan ju få en din egen podd istället. Men <laughs> förlåt! Nej, jag menar du är jätteduktig som med med av dina åsikter och vad du tycker. Det är faktiskt en väldigt vis tanke att du inte kan stå för någonting som du verkligen inte gör. Nu ja, så slutar du prata på riktigt. Sluta! Har du klickat mig nu? Nej. Nej. Det har inte. Ja, det är jättebra att visa. Nu tycker inte jag att vi ska bli ovönna så här live. Jo, det tycker jag är en jättebra idé Ska vi fejka av live Ja! Ska vi bli nu? nu? <laughs> De skriker och... på varandra Men karamell, snälla Jag orkar inte Testa igen ge en godis varje gång hon jamar Hon Tog äter inte godis att Hon kommer jamar mer då Hon äter inte godis Man får inte? Kattgodis alltså Ja, hon äter inte godis jag har lite ont i min rygg. jag tror det är för att jag sover för mycket mm. <laughs> Vad ser du nu? Nej, jag skrattar åt dig Jag fokuserar ju på podden så jag skrattar ju åt det som sägs här och så Okej, okay, varför skrattar du åt mig? För du sa att du sover för mycket, jag tyckte det var roligt Varför är det roligt? För att det är kul när folk sover för mycket Så att det blir problem, jag, jag får ont i ryggen för att jag sover så mycket Men det är roligt bara du måste väl inte ha en så himla utläggning för varför något är kul? Det är bara kul. Ja, men, alltså, jag får ju inte tycka att Fred åker låt, det när den går så här kom nu vita här Linja Neger, det är inte men, vita, nej, fulla Fylla det är inte numga. Hur en Neger lever? Hur det nu? Oh. Att en är där? Alltså den låten tycker jag är rolig för att det är så sjukt att den finns på Spotify. Och så sjunger de typ Det är så kul att höra Neger skrika Låt stolen krångla Om nu stolen vill fäda Åkerström Två gånger död den när du håller på att rasista dig Nej, i men jag förstår liksom inte alltså det är ju, Man kan ju inte ta den låten så här i höst Utan det är liksom ja, men Det är någon som hetsar lite Men jag tycker fortfarande inte det är roligt när du håller på så här <laughs> Men jag står ju inte för någonting Jag säger så det spelar ju ingen <skratt> Fan okay. någon nu? Eller pustade du? Nej, det var jag som suckade på något konstigt sätt. Så här... <rör> <M> suckade. <rör> ja, men jag kan ju skylla på min uppfostran. Lite till. Jag har hört att man kan skylla på sin uppfostran tills man är 23. Det är jättedumt att skylla på saker istället för att göra någonting åt det. Okej, okay, jag står för, för att jag tycker att två gånger död är en lite humoristisk låt. Även om det som hände med det mörkryade i USA var hemskt under 50-talet eller vad det var. Jag fortfarande hemskt när de diskrimineras. Men jag tycker den låten är lite komisk. Okej. Okay. För att den verkar så oserios. Okay. Vad, vad tycker du är roligt? Vad är din humor? Mitt surprise ämne var pälsfest. Jaha, vad är surprise ämne? Jag har också ett surprise ämne. Okej. Okay. Det var basket och redan pratade om basket Nej, att Det hade jag för mitt surprise ämne förra veckan var mitt nya varje... segment som är att jag ska prata om basket varje vecka. Ja. Och jag ja, har då jag har ett... något jag pratar om varje vecka Men det får du ha hur mycket du vill Men det som jag ska säga nu också, är att varför säger vi fortfarande varje vecka Jag tänkte på det när jag lyssnade på något gammalt avsnitt Och sen när jag klippte det typ så säger vi att så här, vi ses nästa vecka Så här har vi ju typ laddat upp så här förra veckan har vi ju typ två avsnitt <skratt> Fast sen dess så var det fyra veckor som vi laddade upp någonting Så det är verkligen <skratt> inte så Ja, bara i första avsnittet så har vi ju för sig att det spelar inga Ja alltså, jo att, men jag tänker att vi säger fort jag tycker det är soft på något sätt att vi, säger, vi kan fortfarande säga det så här vi ses nästa vecka för att det känns enkelt det de låtarna, och sen så bara laddar då, vi upp klapp, hur klapp, som klapp, helst hej alltså, då, klapp, klapp. nu ska vi gå hem men det låter oh, det gör det okej jag vet allt så där vi pratar man sen om. när det låter vi slut vi ses nästa vecka då säger man vi ses Simon okej okay. Hade det hade alltså, ju precis att... ingenting med något att göra. Men det är som vi, är att vi... Kan, jag tycker vi kan fortsätta säga så. Vi ses nästa vecka. Eller nej, så säger vi inte. Men hörs nästa vecka. Eller whatever. <laughs> att, har vi en sagt så någon gång? Ja, vi säger snart. Ja, vi säger det varenda avsnitt i slutet. Fan du märker. Så hörs vi, hörs vi nästa vecka igen. Har du så bra. Hej då. Jag ska och, gå in och, och kolla. jag på vår... det. För att vi har inte... Ja, kolla om Acast har mailat oss också. Ehm... Uh. Nej, det tycker jag är skitsamma. Det är som jag också skulle säga, jag har startat en lista i min telefon som heter Poddnots. där jag skriver upp saker som jag ska säga i podden. Eller som jag måste ta upp. Ja, men det är så långt att ta sig till Facebook-appen. Det som jag också ska säga att vi är upp i för första veckorna, eftersom att det var så här oregelbundet vi spelade in och så... Så, jag tror vi upprepar oss väldigt mycket i de här avsnitten. Och säger saker som vi sagt. Och även så här inte. Ja. Och det sa vi ju förra veckan att det var med S, men det är ju med sätta. Så att det är chill. Faktiskt. I alla fall. De första veckorna, jag tror, upp, jag tror vi har upprepat oss väldigt mycket. Men jag tycker att det är chill också. Nej, men jag tycker det är okej okay också. Det var där och så skulle jag säga basket. För det får jag inte glömma varje vecka eller varje avsnitt. Vi skulle ju kunna säga bara vi hörs nästa avsnitt. Nej, okej. Okay. Jag, jag tror aldrig vi kommer få någon mejl. <laughs> men jag tycker vi kan kolla varje vecka fortfarande. Jag tror aldrig vi kommer få någonting. <laughs> Inte ens. <laughs> oh. Snälla, Frida. Mail oss. Uh, va, hur hur länge har vi poddat nu? Nej, och du kan vara inloggad på flera ställen samtidigt så det spelar ingen roll. Från samma webbläsare, ja <laughs> Men inte Åh, oh, pukko Åh oh. um, hur, hur länge har vi poddat nu? <laughs> för vi måste ha poddat i på typ en timme Nej, men för jag har grejer att ta upp fortfarande <laughs> Så det får inte vara lagom än. Men snälla Vi kommer jag inte kunna sända jag. det här avsnittet Hur länge har du <laughs> inte spelat jo, in? spelar redan Enligt min pausade sändning har vi spelat in i 55 minuter det är det här jag menar med att du måste börja ha den där uppe. Alltså du får uppe den alltså bara i ett hörn hela tiden. Så får du inte ha uppe något i full skärm utan du måste ha den uppe hela tiden så att du ser. Okej okay? då. Det är regler nu. För att mm. det funkar inte att varje avsnitt ska jag sluta spela då, jag in kan Jag kan bryta mot reglerna om inte du ser det. Ja du kan väl bryta mycket du vill men då är det bara jag som får prata mer. och Det är ja, mm. det jag skulle säga. Mitt hemliga ämne. Mm. Det är att vi ska diskutera... Topplister musik för 2017. För nu är det slutet av året och jag är musiknörd. Så dels så ska vi prata om. Jag vet inte hur mycket du lyssnar på så här Jag tror det är ingen just nu. Men vi ska diskutera årets bästa låtar. Jag är ett fan av Daniel Ek. Vet du vem det är? Nej. Vännas grundarna till Spotify. Han hade ett sommarpapper en gång när jag, när jag var 16 är fascinerade det. Visst är okay. att många av de mest framgångsrika människorna i världen har inte någon gymnasieexamen. Ja. Oh. Har du någon gymnasieexamen? Ja. Oh. Har du det? Mm. Och de flesta har ju inte en gymnasieexamen för att de inte är från Sverige, så de har inte gymnasium på Nej. samma sätt, utan de har jo, andra saker. Jo, men jag saker. menar svenska, svenska framgångsrika. Mm. Jag förstår. Jag menar andra framgångsrika. Så det är alltså större chans för mig att bli väldigt framgångsrik än dig. Nej, så är det inte heller uh, Okej, okay, fuck you jag, Ibland lyssnar jag på to topplistor Vilka nu har varit dina topplåtar jag inte i det här året? Jag delar Spotify i du stupfrior Pinsamast jag har hört Hur mycket, Vad är dina topplåtar för det här året? Jag ska försöka se, vad hittar jag det? Vad Var hittar jag det? Men vadå, var hittar du? Du får väl ja, säga vilka du tycker är ja, bäst Ja men jag menar Spotify har ju Valt ut mina topplåtar Ja, oh, jag vet inte. Det, men det var inte, Du ska inte kolla på det här för att det är inte intressant. Då kommer du ju se vad din bror har lyssnat på. Då blir det inte äkta. Säg vilka låtar mm. du tycker istället. Det finns ju sånt här. Ska de det ha släppta det här året eller låtar som jag har lyssnat på mycket? Både och. Men låtar som är släppta det här året tror jag. Som har varit stora har väl varit typ hum har... humble. Shape of You. Despacito släpptes ju också, va? Mm. Eh, michelle, oh, helt seriöst. Det. Vad gör du med din grej? Helt seriöst. Jag tycker att England fanns på, på himlen. Uh, den, var den där nu var. Cardi B har slagit igenom i år. Post Malona var det ganska stor. Åh, oh, Rain Helt klart Rain Rain Ja, uh, Rain Vet inte. Åh! Oh, hon är oh, alltså Hon är en svensk ung tjej som har uh. gjort typ rave, hård och kapital... Uh. Okay. musik. Jag nu vill inte prata om musik med dig längre. För att du börjar prata det, om rave du... och vänsterextremist. Mitt Nej, alltså, ämne är, är klart. Hon jättebra, hon har fått peace och jag... mm, Mitt ämne är klart. Hon är dock mer person. Men det är en sak som jag tror att du måste hålla med om. Att mm. eh, röda partier, alltså typ vänsterextremism de mm. gör bättre musik och Nej. uttrycker sig ofta bättre kulturellt än vad blåa gör. Eftersom mm. blåa är ofta smarta så de skriver uppsatser istället och insänder till tidningar. Det håller inte med Genom att utläppa sin kreativitet. Vad tror du om det? Jag håller inte med. Okej, okay, jag argumenterar emot. Jag tycker jag kan inte minnas några politiska propagandalåtar någonsin som jag tyckte varit bra så att Ebba Gön. Mm, tycker jag inte är bra. Nej. Okej, okay, jag kan faktiskt lätta. Tycker bara låtarna låter bara tradigt, tycker jag, låter så dåligt. Alltså säkert för man vision, är så klar, du Klagorna nej, ibland Inte jo, jag har gjort en Men, men det är något så himla tjatigt Alltså att man ska klaga När man gör det i musik ofta jag vet, Det finns viktiga ämnen att ta upp Och man jo, kan ta bra i musik och så. Gillar, så du gillar inte kärleksbottet heller Då klagar man ju ofta och... Jag tycker inte om Jo men det är, skillnad. Alltså, det är skillnad På samma sak som att det är skillnad Att göra ett dramaverk skönlitterärt eh, Än att bara klaga över sitt eget liv För då låter man bara som eh, Gnällig jag tycker här. det finns bra saker att ta upp Och rimliga saker att ta upp Men det är så orimligt ibland när man klagar över saker som inte är Riktiga problem utan man gör det till problem Så det här När Berlinmuren föll Och sånt ja. Får man inte sjunga om det Det får man väl sjunga om om man vill Men vad ska, ska man sjunga om det Att den föll För det har ju redan hänt Ja Det är väl sant För att historien ska leva kvar alla vet ju. Jag länkar den här låten. Och så sök. Jag tänker inte lyssna på den nu. Nej du behöver inte lyssna på den nu. Men det bara Nej men r e m Och så typ I don't give anything but shit from you. Men så jag tänker aldrig lyssna på det Jag tänker inte. Jag tänker inte lyssna på det alltså. Jag är ju inte vänsterektivist, men hennes, hennes musik är ändå bra. Okej, okay, det låter jättedåligt och jag tänker inte lyssna på någon vars näst mest spelade låt heter c.a.p.i. capitalism.l.i.spm ap t Capitalism. l i s c-l-c-p. hunger det <laughs> det är bra det inte tänkte på det. Nej, men jag är klar med IT det här. Eller eller jag tröttade det mycket för du var ingen rolig att prata det här med. Uh, jag tänkte börja spela basket. Börja spela basket på konsol eller på riktigt? Men på riktigt, så här, typ amatörbasket. Men du skulle bara slå folk. Man får ju ingen närkontakt i basket. Jag ska inte slå folk. Uh, det jag skulle komma jag spelade, till att när jag spelade Oj, handboll. Ja. När jag spelade handboll så tyckte jag det var kul att försöka köra in naglarna i sidan på försvararna liksom, eller när de anfallarna ja, och så ordentligt. skrek de på mig sen och så bara gjorde jag ingenting de ville få mig utvisad men jag blev ju inte utvisad för det inte ju inte att jag gjorde för att spela fullt mot dem så blir de bara grejade istället och ta fokus på spel jag tyckte det var jättekul Är jag sadist då? Jag vet inte Okej. Okay. Du skulle börja spela amatörbasket sa du? Mm. Hur ska du ha tid med det? Jag tar mig tid jag har ju tid Det jag gör är att träna och sova Då är bara att träna lite mer Eller byta ut lite av den träning som jag har nu till basket jag jobbar inte så mycket det är, typ, det är typ en gång i veckan Jag gör bara ingenting typ. Inte just nu i alla fall Nej. Jag gör lite dansuppdrag ibland Men det är också bara några timmar i veckan Du kanske skulle kunna jobba med ekonomen Ja, det skulle jag säkert kunna Men jag vill inte Okej okay. Ekonomen har med bilar att göra Jag gillar inte bilar Jag har inte körkort. Nej, det är sant Jag har sjprio kort Det är jättebra På är Jag du vet. Jag, har, jag får gratis kaffe. Det är superbra. Um, jag har också ett SAS Eurobonuskort. Jag tror du säger det var. Men jag, jag ska det långt ifrån från Ja. Men uh -huh. alltså det, det ligger inte så nära, men det är i toppen av Värmland. Ta någon timme, att åka, men det är inte. Alltså det är inte lika långt bort som typ år. Ja, men ta en timme. Två kanske, tre, jag vet inte Jag har ingen aning, jag är väl aldrig där Sök Karlstad Nej nu, jag måste gå till Platsbanken Platsbanken Karl Det som jag tänkte det. Berätta angår det mitt basketspelande Var att jag googlade då För att hitta så men Basket i Karlstad Alltså basketföreningar mm, Jag googlade på typ basket i Karlstad Uh, och ja, det finns, men det stod, jag hade hittat en hemsida där det stod så roligt, tyckte jag, om något basketlag och hur dåliga de var. Så jag tänkte läsa upp det i podden. Uh, mm, men, men du har, har tappat bort det. Ja, jag har bort det. Så <laughs> det blev inget. Och uh, ifall mobilbolaget HUBBR, -B -B H-U-B-B-R, så kan jag ju säga att de söker folk som telefonförsäljare och fältsäljer i Karlstad. HUBBR. Uh, okay. Så om ni vill ha jobb så kan ni söka det mm. Bra tips Snyggt uh, Varför skickade du den annonsen i... till mig för? Butikschef trainee i Karlstad Det ska jag söka uh -huh. Vart då? Jysk, Karlstad mm -hmm. Coolt uh, Butikschef okay. alltså, det ska jag bli Ja, uh, butikschef trainee uh, Då söker båda jobbet så får vi se vem som får det Okej, okay. jag kommer få det uh, ne, Jag kommer få Varför skulle du få det istället för mig? Jag har bättre meriter. Hur vet du det? Vet du vad jag har jobbat med? Ja. Mm. Vad gör jag du har då? berättat det. Du har ju, jag har ju ditt CV. Du, ja. du har ju skickat det <laughs> För att se om jag var lämplig poddkompis eller vad vadå? Nej, men du skickar ju det till mig helt oprovocerad. Bara, Här är mitt CV! ja vad bra. Snyggt. Vadå? Har du mig som chef? Vad sa du nu? Har du, med, har du chef i ditt CV? Ja. Nej. Nej, vad var, ja. var, har, ja. har du varit chef för? Jag tänker inte berätta om mitt CV <här> Nej, då har du inte varit chef till jag, har, jag kan skicka mitt CV så kan du få se Jag sökte, ja, jag sökte ett butikschefsjobb häromdagen Att söka häromdagen. ett butikschefsjobb betyder inte att man har jobbat som chef Nej, det betyder inte Men jag sökte ett jobb häromdagen Så därför var jag tvungen att skriva ett chefs-CV Och där har jag mina meriter Mina ledarmeriter och mina chefsmeriter Neddokumenterade ganska nyligen Så jag kan skicka det till dig om du vill <haha> så jag kommer få jobbet i alla fall. Det var det som var poängen. Okej, okay, vilka, vilka butikskäftjobb har du sökt mer? Så att jag kan söka dem också <hör> om jag får någon. för dig. Åh, oh, din jävla amatör. Åh, oh, synd. <hör> jävla amatör. Han bara försökte skriva om att den hade bättre CV mig. Men det har han inte. <hör> Fan, vad du dålig Antsök via LinkedIn. <laughs> Våkar du verkligen låta mig prata vidare? Åh, <laughs> oh, så kul! <laughs> Men, alltså, söker du lägenhet att oss nu då? Så vi kan jobba med vår i två olika butiker och skryta om vem som är bäst. Mm. Ska vi se här. Okej. Okay. Eh, varken jag eller Kik är kanske inte några superhjältar. Även, fast vi tror oss själva ibland ha superkrafter. Jag och Kik får inte säga det egentligen, men vi är egentligen superhjältar. Och har försökt jobba som hemliga agenter, men vi nådde inte till liksom sista uttagningen. Jag vet inte, jag tror inte det. Jaha, så du har slutat spela in på riktigt. Jag trodde du började spela in. God, vad fan. Varken jag eller Kick är... Jag och Kick är superhjälta. Nu stämmer han i mitt öra. Som jag tycker är jätteunderbart att lyssna på. I alla fall, jag hoppas att vi ska kunna dela med oss av våra brister. Och kanske våra starkheter och färdigheter. Och nu säger jag klart. Det finns en man! En liten grupp till det här. Det finns en man!